Mugaz gaindiko haotxak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten ebegira jarrina izan gara Mugaz ahotsak haotxak podcast honetan. Mugaz herritarren egunerokoari begira jarrin eta zerbitzuetan dela lan munduan garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara.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 Basoa edo selektibitatea gainditu ondotik ikasleek goimailako ikasketak egiteko autua egiten dute. Iparraldetik egualdera joaten direnak agian... Egoaldetik iparraldera joaten direnak, baino gehiago dira. Nola edo ala, ikasketak ahalik eta baldintza honenetan egin izateko, eta eskaintzen diren baliabideak zeintzuk diren jakiteko ere, e, parada izanen dugu, eta gaur euroeskoaldetik, hainbat informazio jasona genituen ez, gurekin dugu, euroeskoaldeko zuzendaria, arola urdangarin, egunon. Egunon. Em eta behin eh, jakin nahiko nuke euroeskualdetik zer nolako begirada eskaintzen dio zuen gai honi buruz Bueno, eh gure lurraldean, euroeskualdeko lurraldean eh 11 unibertsitate publiko eta pribatu ditugula eta eh gero 13 eh, baino gehiago esanten den egun eh centro de enseñanza superior bakio ofertian eta Espainian ba pizkatu unibertsitate sistemak esberniak direla eta Frantzian badau de eh, eh establecimondo hau eke deitzen direnak hori eh san centro de enseñanza superior. Bera zeuroldean 250.000 ikasle baino gehiago ditugu, Goi maiako eskuntzako titulu dunen proportzioa e, Europar bat asuneko batez besteko handiagoa da beraz, e, e, kooperazio honetan edo Unibertsitate mailako kooperazioa nahiko garrantzua da guretzat e, euroesko alderentzat e, Adibidez, ba, goi maiako eurirak Gure lurraldean hainbat unibertsitate sare daude eta sortu dira azkenengoa urtean, baditugu nazioarteko e, bikaintasun kampusak deitzen direnak, adibidez Euskanplus, Bordeleko unibertsitatea eta EH eta Euskal Herriko unibertsitatearen artean, Iberuz, e, Nafarroako unibertsitate publikoaren eta UPParen artean, e, badaude ere Europako unibertsitateak, direla pizkat konsortzioak Europar mailako unibertsitate ezberdinetaren artean eta barreta bar. Eta bar. Eta gure oskoaldea basortu zenetik, ba, bai e, aleginak egin ditugu unibertsitate lankidetza bultzatzeko, e, bai ikasleen mugikortasuna bultzatzen, bai e, mugarik gabeko prestakuntzapizkat pizkat eh e, ba sustatzen, e, ikerketa proiektuak finantzatzen eta eta horren alde lan egiten eta barreta bar. Eta bar. E, beraz, mm, egin genuen guzti honekin, eh, erabaki honek duela pare bat urte edo 3 urte, e, unibertsitate arteko lankidetza estrategia bat egitea, bai gure unibertsitate guztien artean eta bai, bueno, ba, ba unibertsitate arloko politikeak eh, e, ba, ba, e, bultzatzeko Beraz, estrategia honek, azkenean, e, sektoreko bai unibertsitate eta bai e, unibertsitate politika egite dituzten eragilekin batera ere egin da dago, piskat bai, gure ahalmenak, eurozko haren arenean daukan ahalmenak e, eta beharrak azeleratzeko eta, eta piskat e, martxan jartze ditugun aktivitate proiektu deialdi beka eta barretabar, bai, piskat lurraldearen eta unibertsitateen beharrekin bat egiteko ez da. E, beraz alde horretatik, eh, estrategia edo lan egiten dugu hiru hildua ezberdinetan, alde batetik saretze horretan, ba unibertsitate guztien saretze horretan, ba bai elkar hobeto ezagutzeko hobeto lan egiteko, em ikerketa arloan, ba ikerketa proiektuak finantzatzeko urtero, esango nuke 10 E, ikerketa proiektu finantzatzen ditugula eta e, mugikortasunean e, bai ikaslen eta bai doktore edo doktore gaien arteko e, mugikortasun hori bultzatzeko. Eta mugikortasunaren arira ere, e, hainbat laguntza dispositibo e, martxan jartzen dituz aipatuko ditugunak berantago. Mm -hmm. Baan ikaslei begira jarri nahiko genuke, ikaslentzaako e, inesgarri diren informazioak helarazi e, nahiko genituzke eta e, hortara rannen dugu diploma, lizentzia masterrak e, desberdinak direla ere Espaini restatuen eta Frantzian ere ongi begiratu behar direla bakoitzaren balibak? Bai, eh, azkenean Frantzia ta eta Espainiako hezkuntza sistemek eh ba antxeko, antxeko dituzte eh unibertsitateen mailei dagokionez, ba, guztiak dago delako eh, Europa resparruko goi mailako hezkuntza sisteman, baina eh bueno, Boloniako sistema ezagutzen dugun dugun sistema eta hiru mailatan esatitzen dira, ez da? gradua, masterra edaktoregoa. Hala ere, e, ezberdintasun handiak daude herrialde bakoitzeko ikasketen e, bai egituran eta baita nomenklaturan edo iraupenean, ez da, eta hau mugaz E, munduan asko ikusten dugu ba mugazgaindiko masterrak egiterakoan, gaindiko, e, egiterakoa, gaindiko lizentziak edo graduak bultzatzerakoan, ba, ba ikusten dugu, hainbat ezberdintasun daudela sistemen artean, ezta? Adibidez, graduari buruz hitz egiten badugu, Frantzian lizentzia deituko diogu, licence eta e, Espainian gradua deituko diogu, Frantzian lizentzia hau e, normalean 3 urteko luzapena dauka, em E, egitura malguagoa dauka eta ikaslek gero espezializtez e, alda dezakete lehen urtearen ondoen, ondoren edo bigarren urteraren ondoren izan dezakegu pizkat zenz e, generalagoa edo teogikoagoa izango izan, izan dezak egula edo lizonz profesional, e, profesionalizaten dena e, laneattze azkarrera bideratuagoa eh espainian gradua daukago eta graduak 4 urteko ira, iraunpena dauka e, espa, Espainiako espainako sistemak azkenean espezializazioari dagokionez zurrunagoak dira gradu hauek adibidez adibidez jartzeko eh? e, magisteritza gradua daukagu espainian eh haudazuakadinetan arran badaukagu magisteritza graduan 4 urtez es non ja magisteritza espezializazioa ikasten duzun E, bestalde frantzian ez daukazu magisteritza lizontz bat. Baizik, eta zuk lizentzia generalista bat egin dezakezu, eta gero master, especializazio master bat magisteritzara edo irakaskuntzara joateko ez da. Mm. E, gero, masterare, masteraren arabera, e, menbai masterra, master fran, deitzen da bai Espainian eta frantzian, baina dibidez, normalean frantzian e, bi urteko iraupena dauka, master bat eta master biditzen dena M1, M2 e, lehenengo ikaslek MA osartzen dute, lehenengo masterreko lehenengo urtea, eta gero masterbia jarraidezakete, e, e, ba, espezializazioa pizkat garatzeko, ez da? E, eta gero argi eta garbi bereizten dira master profesional, enplegura bideratutako masterra, eta master research, ikerketara bideratutako masterra. Espainian, e, eta Euskadienetan Nafarroan masterreak urte bete edo bi urteko ira izan de, izakete programaren arabera, Baina Espainiako Masterrek ez es dauka berizketa ofizial bat. Eh profesional edo ikerke, ikerkuntzaren artean. Hizeketa programa batzuk ba, e, ikerketara jotzen duten eta beste batzuk lanbideziketara, baina e, bueno, ez daukate horrelako berezitasun, e, mas, frantzian bezalako berezitasuna. Eta e, masterra Espainian nahitaezkoa izaten da e, zenbait lan profesionaletan sartzeko eta batez ere gero doktorego e, ikasketak egiteko. E, gero doktoregoari buruz buruz egiten badugu, egin, Naiko, bueno, e, pixkat e, errezago da edo pixkat e, ez dago ezberdintasun handirik. Iraupena berdina izaten da, iru eta boste urtean artean. Eta, e, eta, bueno, bagero, doktorego eskola batean izen ematen, ematen behar da. E, ikerketara oso biratuta dago, e, argitapenak iz, egoten dira maiz bukatzerakoan. Eta, barretabar, berazan ez dago ezberdintasun handir. Mukaz gaindiko haotxak. Zuek, euro e, beka bat ere sortu duzu, e, ikaslei begira, zertan datza? Bueno, e, guk, e, ikusi genuen 2008an gutxi gora bera, e, gure unibertsitateen harteko mugikortasuna e, sustatzeko zeo zer geio eman bargenuela. E, eta beraz, ba, ikasleen eta doktore gaien mugikortasuna sustatzeko e, ba, beka bat, sortu genuen. E, hau da, beka honekin deitzen da Euroeskualdeko beka, hilero laguntza ekonomiko mat ematen zaie gure Euroeskualdeko hiru lurraldetako e, bate, bate batean bizi baldin bazara eta beste lurraldeko unibertsitate batera joaten baldin bazara. Azkenean, e, laguntza honekin eh direla 300 euro eh y ja betero geienes beraz eh, geien izan daitezke 1500 euro urtero eh, beka hau beste dosein bekara gehitzen da oda izan dezakezu bai crus beca, Erasmus bekak eh, zure lurraldeko bekak eta bar bar eta gure beka geituko da zure kopururretara eta azkenean ba em mugazgaindiko espaziora eta mugazaindiko kooperazio honetara e, ikasleak eta, irak, eta eta doktoregoak e, pizkat hurbiltzeko e, e, genuen beka hau, ezta? Ba, ikasle batek ez dakit ezaterako Iruñako ikasle batek e, e, alemaniera joan beharrean, bai igual berikasketak jarraituko ditu Bordelen eta horrela ba, alde batetik gertutasun hori izango duzu. Beste aldetik gure iru lurraldek haukate ba, e, gauza pilo bat komunean eta horrela ba, mugaz gaindiko gure unibertsitateen arteko kooperazio eta lankidetza sustatu ezakegu ere mugikortasunaren bitartez. Mm -hmm. Beraz, azkenean dira irure euro gehiago, urt e, hilabetero e, mugikortasun hori gure unibertsitateen arteko mugikortasuna baldin bada. Hori e, da baldin bakarra? E, azkenean bai. E, e, bi bi beka mota hoetan e, ba, ikasleen artekoa normalean e, lizentzia edo masterreko ikasleak hartu dezaketela, eh ez dago inolako beste kriteriorik, gero egia da eh urteen arabera eta kandidaturen arabera, ba gero erabakiak hartzen dira e, horren arabera. E, e, deialdia irekita egoten da normalean ekainaren, ez uztailaren lehenengotik e, urriaren lehenengora arte gero komisio bat dago e, autakete, autaketak egiteko eta eta eta gero ba, bekak ematen dira. Doktoregaien bekak e, alderantziz e, ez dago deialdi konkretu bat, baizik eta urtean zehar heltzen saizkigu. Ohi ba doktoregai bat egingo dut o mugikartuson bat egingo dut nire doktore nire doktoregoan estantzia egingo dut e, Bordeleko unibertsitatean adibidez, ta orduan eskatzi digute bidal dizkigute dokumentuak, zeintentesiaren gai eta barreta bar eta orduan an e, ite ditugu esaterako eh, komisioak urtean zehar, ba, mm -hmm. doktore gai hauek eh, ikusteko. Doktore kasuan, bai mugikortasunak txikiagoak izan daitezke, hau da, bi astetik aurrera eh, eskatu ezakete beka hau. Eta eh, informazio guzti, beka honi buruzko informazioa izateko, edo... Eh, gure hueborri aldean, euroesko aldeko badago, eta gero... Eh, eh, uninaen plata guri e, sortu genuen sortu dugun uninaen plataformaren barnean ere badago baina bueno informazio guztia bai gure web eta gure batez ere gure sare sozialetan ba e, deialdeaireki izerakoan eta bar eta han badago eta gero ere unibertsitate bakoitzeko mugikortasun zailean edo nazioarteko zailean han badaukate informazioa ere oso Barola Urdangarinen Euroeskualdeko zuzendariarekin hitz egiten ari gara gaur goi mailako ikasketak ditugu izpide eta eh, ondorioetaraino gogorarazteko eh, goi mailako ikasketetan diren eskintzak ikusteko eh, nora jo berko genuke Bueno, alde batetik, eh, unibertsitate bakoitzeko, zure unibertsitateko web borri edo edo, ba hori nazioarteko eh, si, eh, alde eh, bulegoetan informazio guztia dago. Bestalde, eh, euroesko aldetik, bai, unibertsitate lankide txarako, esan duan bezala, uninaen plataforma eh, sortu genuen pasaren, bueno, aurten, 2008a lauean, eh, Euroeskualde osoko, goi mailako irakaskuntzarako eta ikerketarako eragilei zuzendu zuzenduta, baita ikaslei ere. E, hemen ba, gure lurraldeko eta hiru lurraldetako irakaskuntza zentro bakoitzeko informazio guztia eh aurki daiteke. Eh, seno, senolako dituzte, zenolako graduak, senolako masterrak, norekin dituzten erremanak, norekin dituzten nazioarren ba e, programa e, aman comuneko programak norekin eiti dituzte e, E, ze proiektu dituzten martxan, eta barrereta baran e, borrrialde horretan Unibertstete bakoitzeko e, fitxa bat dago non informazio guzti hori aurki daiteke. E, Plataformoarren bitartez ere ba, bazkideak identifikatu daiteke, ba, ez dakitikerketa proiekueetarako e, lankietsa sinergia berriak sortzeko eta barreta bar. Baina e, batez ere informazio beharrezko informazioa baldin bada e, zentro bakoitzeko, eskeintza eh weborrialde horretan aurki daiteke uninaen eh weborrialdean uninaen eh, kontutan hartzeko beraz ba ez dakit zerbait gaitu nahiko zenukeen Ez, ni ustez e, gutxi gora bera informazio nahiko man dugu e, batez ere hori e, mugitzeko edo euroeskualdeko unibertsitate batean e, ba, inter, joateko interesa izateko ba, bai izatekotan, bai gure harremanetan jarri edo bai unibertsiitatkin zuzenean harremanetan jarri e, ba, unibertsitetera joateko edo edo zen informazio jasotzeko. Baus, barola urdangarin, mili esker. Esker, urdansko. esker. Umugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.